Я прокинувся від грому, що пролетів над будинком, прорізуючи повітря. Навкруги вже владарювала темрява. Я поняття не мав, котра година, і якусь мить лежав у ліжку. Розгублений і трохи запаморочений. У ногах було тепло в місці, де, мабуть, містер лежав кілька хвилин тому. Але великого сірого кота ніде не було видно. Він перетворювався на курча, коли чув грозу. Дощ лив як з відра. Я чув його стук по тротуару зовні і по всій старій будівлі. Дім скрипів і розгойдувався у весняній грозі і вітрі. Ліси м'яко згиналися, досить мудрі з віком, щоб трохи прогнутися, а не чинити впертого опору і зламатися. Я, напевне, міг би з цього чогось навчитись. Загарчав живіт. Я встав з ліжка, трохи хитнувся і спробував намацати халат. Я не зміг знайти його в темряві, але натрапив на свою куртку, яку Мерфі залишила акуратно складеною на стільці. Поверх неї лежали розсипані гроші разом із серветкою і написом. «Будеш винен, Мерфі!» Я трохи цьому усміхнувся і спробував проігнорувати спалах вдячності, який відчув. Потім взяв у руки куртку, накинув її на голий торс, ібо соніж вийшов у вітальню. Грім знову тарахнув на дворі. «Я відчував бурю так, як багато людей не можуть». Сильніше, ніж вона давить на нерви метеозалежним. В небі гуркотіла тіла сира енергія, гола і пульсуюча крізь хмари. Я міг відчувати воду, дощу і хмар. Рухоме повітря, що поривами розбиває крапельки об стіни будинку. Я міг відчути вогонь смертоносної блискавки, що стрибав з хмари на хмару вгорі і шукав точку найменшого опору, щоб пробитись до землі, яка несла на собі основний тягар нападу бурі. Всі чотири елементи взаємодіяли, рухались, енергія бігла з місця на місце у різних своїх формах, у штормах. Було багато потенціалу, яким Чаклун міг скористатися, якщо він достатньо відчайдушний або досить дурний. Багато енергії вирує там, де бушують сили природи. Я насупився, роздумуючи про це. Раніше таких здогадок не виникало. Чи була гроза у середу ввечері? Була. Пам'ятаю, як Грім розбудив мене на пару хвилин за кілька годин до світанку, чи міг наш вбивця під'єднатись до нього, щоб посилити свої закляття? Міг. Принаймні все на це натякає, але така непостійна магія занадто нестабільна і мінлива, щоб використовувати її в такому ретельно спланованому ритуалі. Блискавка знову спалахнула. І я відрахував 3-4 секунди до того, як гуркі до грому дійшов до мене. Якщо вбивця використовував грозу, було б логічно, що він або вона завдасть удар сьогодні ввечері. Я здригнувся. Гарчання живота повернуло мою увагу до більш приземлених справ. Голова почувалася дещо краще, вже не помурочилося. Проте штунок явно розлютився на мене, як і багато високих худих чоловіків, я їм нескінченно, але і цього не досить. Гадки не маю чому. Я зайшов на кухню і почав розпалювати піч. Містере, позвав я, ти голодний, хлопче. Я збираюсь підсмажити кілька бургерів, смакота буде. Блискавка знову спалахнула ближче, і цього разу грім пролунав одразу ж. Спалах був досить яскравим, щоб проскочити крізь мої заглиблені у землю вікна і змусити мене заплющити очі. Але потім я побачив містера. Кіт стояв на верхній частині книжкової полиці в дальньому кутку квартири, наскільки це було можливо, подалі від вхідних дверей. Він спостерігав. Його очі світилися в напівтемряві, і хоча він мав дуже ледачий і домашній вигляд, Вуха кота нахилились вперед, а погляд непохитно застряг на дверях. Якби у містера був хвіст, той би точно сіпався. У двері квартири постукали. Можливо, це буря змусила мене нервувати, але я все ж нагострив почуття, щоб відчути будь-яку загрозу, яка могла там причаїтись. Буря спричиняла безлад, і весь цей шум – як фізичний, так і духовний, утримував мене від можливості дізнатись щось більше, ніж те, що за дверями хтось є. Я пройшовся по кишеням куртки в пошуках пістолета, але згадав, що минулої ночі відклав його в лабораторії і не взяв із собою до відділку поліції, бо там не ставляться доброзичливо ні до кого, хто приходить зі своїм стволом. І не питайте мене, чому». У будь-якому випадку зараз зброя поза зоною досяжності. А потім згадалось, що мала з'явитися Лінда Рендл. Я налаяв на себе за те, що так легко перелякався, за те, що так довго спав, і за те, що виглядав і пахнув так, ніби не мився пару днів, не розчісував волосся, не голився чи таке інше, що могло зробити мене трохи менш непривабливим. Ну що ж поробиш? До того ж, складалося враження, що для Лінди такі речі не мають великого значення. Можливо, вона буде в захваті від натурального чоловічого запаху. Я підійшов до дверей і відчинив їх, однією рукою пригладжуючи волосся і намагаючись утримати на обличчі невинну посмішку. С'юзен Родрігес чекала на вулиці під дощем, тримаючи чорну парасольку над собою. Вона одягнула тренч-пальто кольору хакі, дорогу чорну сукню і туфлі на підборах. На її горлі і у вухах сяяли перлинки. Вона моргнула, коли я з'явився в дверях. «Гаррі?» Я подивився на неї. «Боже, прости! Я забув про побачення зі Сьюзен! Як я в біса міг про це забути?» Ну, звісно, трапилась там біла рада, поліція, вампіри, струс мозку, наркомани, боси-мафіозі, бандити. Але як я міг забути? Ну, ні. Напевно, не існує жодної жінки настільки неймовірної, щоб змусити мене відволіктись від справ. Але все одно мені моя забудькуватість здалась аж надто вже грубою. «Привіт, Сьюзен!» Сказав я, вибачаючись, і вдивився в неї. Коли Сьюзен говорила, що збирається з'явитися дев'ять, а Лінда, вісім? Ні, стоп. Спочатку вона сказала, що о восьмій, а потім сказала, що буде на годину пізніше, о 9. Божечки, а це вже хрінувато. Сюзен прочитала мене як книгу і озирнулась під дощем, перш ніж знову подивитись на мене. Чекаєш когось, Гаррі? Не зовсім. Сказав я їй. «Е, ну, ну, типу. Коротше, заходь, ти промокнеш». Ну, це було не зовсім так. Я промокав, босими ногами стоячи у відчинених дверях, коли вітер дув дощем по сходах на мене. Губи Сьюзен розійшлись в злісній, хижій маленькій усмішці. І вона увійшла, склавши парасольку. «Твоя квартира?» «Ні». Сказав я їй, просто маленький літній маєток у цюріху. Я допоміг їй зняти пальто і повісив його на високій, старій, дерев'яній підставці біля дверного отвору. І коли я це зробив, то побачив, у що вона вдягнулась. Сукня з довгим вирізом на спині, майже до талії. Дуже такої скромної довжини сукня з довгими обтягуючими рукавами. Мені сподобалось. Дуже. Вона дозволила мені пару секунд потаращитись на її спину, поки йшла від мене до каміна, а потім повільно повернулася обличчям, розсміялась і сперлась одним з гладеньких стегон на диван. Чорне волосся зібране на голові, що дозволяло демонструвати довгу і тонку шию, а її шкіра була рекламою чогось чудового. Її губи затремтіли у кутках, коли вона звузила свої темні, миготливі очі. Поліція змушує працювати понад нормово, Гарі? Поцікавилась вона. Вбивство має бути сенсаційним. Не останній кримінальний діяч вбитий за допомогою магії. Не хочеш зробити заяву? Я ніби прокинувся. Вона все-таки все ще полювала за статею для Аркейну. А вже ж? Дещо заявлю? сказав я, і її очі здивовано розширилися. Мені потрібен душ. Я швидко. Містере, приглянь за леді, добре. Сьюзен трохи закотила очі, потім подивилася вгору і перевела погляд на містера на своєму місці на книжковій шафі. Кіт зі свого боку і не ворухнув вухом, а продовжив дивитись на двері. Над головою прогриміло. Я запалив для неї кілька свічок, потім, взяв одну з собою у ванну. Так, подумай, Гаррі, прокинься і прочухай голову. Що робити? Помитись, сказав я собі. Ти пахнеш як кінь. Добряче пройдись по собі холодною водою. Лінда Рендалл буде тут через хвилину, і потрібно придумати, як утримати Сьюзен від запхання носа у це вбивство. І в цьому я з собою походився поспішно роздягнувся і заліз у душ. Водонагрівачем я не користуюся, а отже, більш ніж звик до холодного душу. Власне, з огляду на те, як часто я та й чарівники взагалі зустрічаються з реальними справжніми жінками, то, можливо, це реально добре. Я намилювався шампунем, коли блискавка майнула яскравіше, грім пролунав набагато голосніше, а дощ полив набагато важче. Зі всієї висоти шторм обрушився на старий будинок і сильно вдарив по ньому. Можна було чітко бачити в бурхливому електричному спалаху і майже неможливо почути щось через грім. Але я все ж вловив мерехтіння руху краєм ока. Тінь, яка рухалась повз заглиблене вікно, прикрите скромними шторами у ванній кімнаті. Хтось йшов сходами вниз до моєї квартири. Я вже згадував, що не маю успіху з жінками. От такі ночі добре пояснюють, чому. Я запанікував, вискочив з душу з намиленою головою і, обмотавши рушником талію, попрямував до парадної кімнати. Я не міг дозволити Лінді підійти до дверей і дозволити Сьюзен відкрити. Це було б найбезглуздіше, що можна коли-небудь утнути». А я б отримав на свою голову всі подряпини і укуси. Я вибіг зі спальні в головну кімнату і побачив, як Сьюзен тягнеться до дверної ручки. Блискавка знову спалахнула, і грім не дав мені почути клацання ручки. Я почув щось інше. Гарчавий, плювкий звук, і побачив містера на ногах з вигнутою спиною. Вся його шерсть розпушилася, зуби оголилися, а зелені котячі очі наче приклеїлися до дверного проходу. Грім вже заглох, коли С'юзан відкрила двері. Я бачив її обличчя в профіль. Одну руку вона тримала на стегні, а на її миловидному обличчі майоріла весела, небезпечна маленька посмішка. Коли двері відчинились... Я відчув хмару енергії, яка супроводжує дух, коли той приходить у смертний світ, замасковану дотепер фоновим хаосом бурі. У дверному отворі стояла постать, досить призамкувата, з ростом менше п'яти футів, одягнена в однотонне коричневе пальто, яке освітлювалося синіми блискавками над головою. У його формі щось було не так. Щось, що не було звичайною частиною старої доброї матері землі. Його голова повернулася і подивилась на мене. А раптові палаючі точки-близнюки, такі ж сині, як блискавка, що танцювала в горі, спалахнули, освітлюючи шкірясті, нелюдські вигини обличчя, яке найбільше нагадувало велику і бородавчасту жабу. С'юзен добре розгледіла очі та обличчя демона з двох футів і закричала. — С'юзен! — вигукнув я, вже рухаючись до дивана. — В сторону! Я впав за диван і приземлився з видихом, вдарившись ребрами об тверду підлогу. Щелепи демона розійшлися в мовчазному шипінні, і його горло дивно звузилося. Пролунавши плячий звук, і гігантська частина дивана просто розчинилася в хмарі туману. Крапельки рідини впали на підлогу біля мене, і там, де вони торкались чогось, поверхня роз'їдалася за дві секунди. Я відкотився від дивана і кислоти демона. — С'юзен! — вигукнув я. — Вертайся до кухні і наставай між нами! — Що це таке? Прокричала вона у відповідь. «Поганець!» Я підняв голову і вдивився крізь димлячий отвір у дивані, готовий миттєво відступити. Демон, неполюцьки призамкуватий і громісткий, стояв у дверях, двома довгими руками тримаючись за повітря вхідного отвору. Він зупинився, ніби впершись у прозору стіну. «Чому воно не входить?» Спитала Сьюзен з дальнього кутка біля дверей. Спиною вона притиснулась до стіни і розглядувала все широкими і переляканими очима. Боже, подумав я, тільки звідти не виходь, Сюзен. Закон недоторканості порогу, сказав я. Це не смертна істота. Воно повинно витратити купу енергії, щоб пробити бар'єр навколо будинку. Тож увійти воно може. Тоненьким, очеретяним голосом перепитала вона. Сьюзен ставила запитання, збирала інформацію, дані і поверталася до своїх вкорінених кар'єрних інстинктів. Тому що, як мені здалось, її раціональну частину мозку замкнуло. Таке трапляється з людьми, які вперше добре роздивились демона. Я поспішив до неї, схопив за руку і потягнув до дверей, що вели вниз до лабораторії. — Спускайся! — скомандував я, смикаючи двері вгору і відкриваючи складну драбину. — Там темно? — запротестувала Сьюзан. — О, Боже! — вона витаращилась на мене. — Гаррі, а чому ти голий? Я подивився вниз і почервонів. Рушник, мабуть, впав, поки я витанцьовував по дому. І, коли я це зробив, шампунь, що досі був в волосах, збіг і потрапив в очі, які одразу запекли і запалали. Ну, цей вечір точно вже не стане гірше. З дверей пролунав рвучкий звук, і жаба вискочила вперед, ніби спіткнулася. Тож, воно тепер у мене вдома. Блискавка ще раз миготнула в небі за нею, і я зміг побачити потворні горбаті обриси і електричне світло широких, круглих очей, коли вона наближалася до мене. Горло жаби працювало маленькими хвилеподібними рухами. От лайно! Так, я досить красномовний у скрутні часи. Я штовхнув Сьюзен до сходів і повернувся до демона, доторкнувся кінчиками великих пальців один до одного, розставив якомога ширше інші пальці і наставив долоні в сторону чудовиська. Рот демона знову відкрився і видав жирний, густий звук. «Венторіфлітум!» Вигукнув я, перетворюючи страх з тривогою в фізичну форму, перенаправив її з шалено стукаючого серця через плечі і руки і спрямував на ворога. Водночас з цим демон плюнув в мене кислотою. Жах і адреналін вирвались з кінчиків пальців у вигляді вітру і набрали швидкість, достатню для того, щоб зірвати волосся з голови людини. Цей потік зупинив в повітрі краплю кислоти і відбив її назад на демона купою дрібних крапель. Потвора зупинилась і навіть відійшла по своїх слідах на пару кроків. Її пазуристі ноги ковзнули по моїй гладкій підлозі, послизаючись на килимках. Кислота зашипіла і поплила по шкірі тварюки маленькими електричними синіми іскрами але це, здавалося, не зашкодило демону. Втім, пальто перетворилось на шматки так швидко, що я не встиг перевести подих, а на килимках і поличках утворився справжній хаос. Демон похитав головою, збираючи думки докупи. Я простягнув руку до дальнього кутка біля дверей і прокричав. «Венто! Сервітас!» Деревина посиху засвітилась, і він, підхоплений меншим потоком того ж вітру, стрибнув до мене. Я впіймав його і наставив на демона, закликаючи пробудитися силу, що спала глибоко в зернятках дерева в посоху, а потім гаркнув. «Геть! Геть! Геть! Тут тобі не раді!» Можливо, це б прозвучало доволі драматично за будь-яких інших обставин, але коли у твоїй вітальні, демон, ніякі слова не здаються занадто пафосними. Демон жаба скривив плечі, вперся широкими ступнями і застогнав, коли хвиля невидимої сили виринула з посоха, що нагадувало мітлу, яка вимітає підлогу. Я відчував, як демон протистоїть мені, протискаючись крізь силу магії, Ніби я вперся посохом в сталевий стовп і намагаюся зламати його по всій довжині. Ми кілька секунд мовчки напружувалися, поки я не зрозумів, що монстр просто занадто сильний для мене. Я не відмахнусь від нього, як від низших бісів або банального полтергейста. Я скоро виснажусь, і як тільки демон знову зможе попорухнутися то або розчинить мене кислотою, або просто розірвана шматки. Він сильніший за смертного, набагато швидше, і не зупиниться, поки я не помру, або не зійде сонце, або не буде виконано одну з низки інших малоймовірних умов». «Сюзен!» – вигукнув я. Дихання перехопило. «Ти внизу?» «Так», – сказала вона. «Воно щезло?» «Не зовсім, е, ні!» Мої долоні спітніли. Гладка деревина посоху почала ковзати. Горіння мильної піни в очах посилилося, а вогні очей демона посвітлішали. «Чому б тобі не підпалити його? Застрелити, підірвати!» Її голос звучав так, наче вона озиралася у лабораторії. «Не можу!» Сказав я, «Не вийде закачати достатньо енергії, щоб нашкодити йому, не підірвавши нас заразом. Ти повинна вибиратися звідси». Мій розум прискорено розраховував можливості, цифри, запаси енергії холодно та раціонально. Чудовисько явилося за мною. Якщо я відтягну його у спальню та ванну кімнату, Сьюзен, можливо, зможе втекти». З іншого боку, у монстра може бути наказ знищити мене та будь-яких свідків. І в цьому випадку, після того, як воно мене вб'є, то тварюка піде за нею. Повинен був бути інший спосіб витягнути її звідси. А потім я згадав про дещо. «С'юзен!» – вигукнув я. «Там на моєму столі є спортивна пляшка. Випий те, що в ній, і подумай про те, щоб опинитися далеко звідси». «Добре, просто подумай про те, щоб опинитися далеко!» «Знайшла!» — крикнула вона через секунду. «Пахне не наче лайно!» «Трястя, це зілля! Воно виведе тебе звідси! Пий!» Почувся звук ковтку і через мить питання. «І що тепер?» Я моргнув і подивився на сходи, що спускалися вниз. «Це повинно було спрацювати!» Зірвався я, коли жабодемон нахилився вперед, простяг вперед пазуристу ногу, і тим кроком пройшов до мене три фути. Я ледь-ледь зміг зупинити його знову і зрозумів, що він розірве мені горло через кілька секунд. «Нічого не сталося!» – сказала вона. «Чорт, забирай, Гаррі! Треба щось зробити!» А потім вона піднялася, стукаючи шпильками по драбині. Її темні очі тремтіли, а в руці мій револьвер калібру 0,38. «Ні!» – прокричав я. «Не треба!» Я відчув, що посох ось-ось висковзне, а демон приготувався пройти через усю мою оборону. Сьюзен підняла пістолет. Обличчя у неї збрідло, руки тремтіли, і вона почала стріляти. А-38 Chief Special має 6 патронів, і я використовую звичайні, а не бронебійні, чи вибухові, чи щось подібне. Просто менше шансів, що щось піде не так при наявності великої кількості магії. Пістолет – це досить простий механізм, а револьвер і простіший. Барабан, шестерні та простий важіль, що запалює порох. Магії важко сперечатися з фізикою. Ну, більшу частину часу. Револьвер проривів шість разів. Перші два постріли, мабуть, пішли навкосо і потрапили в молоко. Наступні два вдарили в шкіру демона і зробили в ній глибокі вм'ятини. Перш ніж зупинитись і дико відскочити в кімнату. І стало страшно, що ці кулі будуть більшою загрозою для нас, ніж для монстра». На щастя від рикошету ніхто з нас не постраждав і не загинув. П'ятий постріл пройшов між його довгими, дивної форми ногами. Шостий влучив між блискавичними очима, збив демона з рівноваги і змусив перевернутися з жаб'ячим шипінням розчарування. Я вдихнув і схопив Сьюзен за зап'ястя. «Підвал!» Прохрипів я, коли вона опустила зброю. Ми обоє спустилися по сходах. Я не закрив за собою люк, тому що тварюка могла б просто пробити собі шлях крізь підлогу, якщо побачить в цьому необхідність. А таким чином я принаймні знатиму, кудою воно спуститься, і не боявся б, що воно крізь підлогу впаде мені на голову. За допомогою мого бажання і сили волі я змусив кінчик посоху освітити нам кімнату. Гарі? Почувся голос Боба з полиці. Загорілися очниці Черепа, і він обернувся обличчям до мене. Що чорт забирай, відбувається? Ой-ой, а це що за крихітка? Сьюзен підстрибнула. А що це таке? його ігноруй сказав я, і сам дослухався до власної поради. Я підійшов до дальнього кінця лабораторного столу і почав відкидати коробки, сумки, блокноти та старі книжки у м'яких обкладинках з підлоги. «Допоможи розчистити цю частину підлоги! Хочіше!» Вона почала допомагати, а я проклинав відсутність звички прибиратися, через яку задня частина лабораторії знаходилась у безладі. Вкрай треба було дістатися до кола, вмонтованого у підлогу, ідеального кільця з міді, цілого кола в бетоні, яке могло б дати можливість утримувати демона всередині або не підпускати його. «Гарі!» – гукнув Боб, коли ми прибирали. е е е цей... Там серйозно налаштована гівнючна жаба спускається по сходах. Я в курсі, Боб!» Я бхнув купу порожніх картонних коробок у бік, а Сьюзен несамовито відкинула папери, оголивши все мідне кільце приблизно три фути шириною. Я взяв її за руку і ступив у коло, тримаючи її поруч. «Що відбувається?» – спитала Сьюзен. Вона була одразу і здивована, і налякана. «Просто стій поруч», – сказав я, а вона міцно вчепилася мені в руку. «Він бачить тебе, Гаррі!» Повідомив Боб, і думаю, збирається чимось плюнути. Не було часу перевіряти, чи правий череп. Я нахилився, доторкнувся до кола кінчиком посоху і вдихнув у нього силу, щоб замкнути магію. Щіт вирнув навколо нас мовчазним і невидимим напруженням в повітрі. Щось бризнуло і зашипіло в декількох сантиметрах від мого обличчя. Я подивився вгору. Щоб побачити темну, їдку кислоту, що з'їжджала з невидимого щита, який надавала нам сила кола. На пів секунди запізнитись, і вона б з'їла б моє обличчя. Я спробував перевести подих, стояти прямо, і надавати жодній частині мене вийти за межі кола, бо це розірвало б ланцюг і звело б на нівець силу щита. У мене тремтіли руки, а ноги слабкішали. Сьюзен теж помітно тремтіла. Демон спостерігав за нами. Я міг чітко бачити це у світлі посоха, хоча хотілося б цього не могти. Він був страшенно потворний, смердючий, сильно мускулистий, і я порівнював його з жабою, тільки тому, що не знав нічого, що навіть віддалено наближалося до його опису. Він глянув на нас і бахнув кулаком в щит. Рука відскочила в зливі синіх іскор, і монстр зашипів жахливим і різким звуком. Зовні буря продовжувала гуркотіти і гарчати, приглушена товстими стінами підвалу. Сьюзан трималась поруч зі мною і мало не плакала. «Чому воно нас не вбиває? Чому нас не дістає? Не може». Лагідно сказав я, «Він не може пройти і не може нічого зробити, щоб розірвати коло. Поки жоден з нас не перетне цю межу, ми в безпеці». «О, Боже!» – сказала Сьюзен. «І як довго ми повинні тут стояти?» «До світанку. Коли зійде сонце, воно зникне». «Але тут сонця не видно», – сказала вона. «Ні, так це не працює». У нього є такий собі шнур живлення, що тягнеться до того, хто його викликав. Паливопровід. Як тільки сходить сонце, ця лінія перерізається, і він здувається, як повітряна кулька без повітря. «І коли зійде сонце?» – запитала вона. «Ну, ще близько десяти годин». «Ох», – сказала вона, поклала голову на мої голі груди, і заплющила очі. Жаба повільними кроками обходила коло, шукаючи слабкість у щиті. Вона не знайде жодної. Я заплющив очі і спробував подумати. Е, гарі, почав Боб. Не зараз. Але Гаррі, спробував знову череп. Трясця боб. Я тут намагаюсь думати. Якщо хочеш бути дійсно корисним, то можеш подумати, чому зілля для втечі, в якому ти був так певен, не спрацювало на Сьюзен. "Гаррі", заперечив Боб. "Про це я й намагаюсь сказати. Тут тепліше, є? чи мені здається". Тихо проговорила Сьюзен і ще міцніше притулилась мені на груди. І тут мене наче блискавкою вразило. Я глянув на Сьюзан і відчув, що тут щось не те. Ні, ніщо б його, ні, так не буває. Вона подивилась на мене її темні очі, неначе окутав туман. Ми помремо так, Гаррі. Ти коли-небудь мріяв померти, кохаючись. І вона наче розсіяно поцілувала мої груди. Це було приємно. Дійсно, дуже приємно. Але я намагався не помічати голу, прекрасну спину під рукою. Я багато разів думала про це. Сказала вона, торкаючись моєї шкіри. Боб! Мій голос налився люттю. Ну, я намагався тобі сказати! пробурмотів Боб. Ні, справді! Вона схопила на те зілля і просто проковтнула його. Череп Боб... Трохи повернувся до мене, і вогонь в очницях запалав яскравіше. «Але ти повинен все ж визнати. Любовне зілля чудово працює!» Сьюзен цілувала мені груди і терлась об мене неладним, надзвичайно приємним і відволікаючим чином. «Боб, я присягаюсь, що замкну тебе в стінному сейфі на найближчі двісті років. Але я тут не винен!» запротестував Боб. Демон спостерігав за тим, що відбувається в колі жаб'ячими очима, розчищаючи від сміття ділянку підлоги, щоб секундою пізніше присісти навпочепки. Не наче кіт, який чекає, поки миша висуне голову з нори. С'юзан дивилась на мене жадаючими очима і намагалась укласти мене на підлогу. А отже виштовхнути з захисної сили кола. Боб продовжував волати про свою невинність. «Ну, хто там казав, що я не знаю, як гарно провести з дамою час?»